Los Angeles, Kalifornie. Po finanční stránce měli konzultanti paranormální taktiky fantastický kvartál. Četl Rick Armstrong z kartičky. Zarazil se a začmáral řádek tuškou. To zní pitomně. Jaký je správné slovo? Shane Durant seděl na pohovce v Armstrongově kanceláři. Huch! V jedné ruce měl telefon, brouzdal po internetu a v druhé mačkal posilovací gumový kroužek, proto svému šéfovi při zkoušení proslovu příliš pozornosti nevěnoval. Jaké slovo? Neměl bych místo finanční říct fiskální. Jsou to investoři. Opije a pověsím, že jsme letos vydělali tunu prachu. Jednoduchý. Naše pozice je fantastická, ale musíme vymyslet, jak to prodat s maximálním účinkem. Armstrong si poklepal tuškou na spánek. V Las Vegas jsme měli velký problémy. Pár našich lidí zemřelo. Já vím, to je část, částu, které zatím nevím, jak to podat. Se ztrátami se v našem oboru musí počítat, ale já jim to nechci říct takhle na rovinu, protože bych tím mohl některé investory vyděsit. Na druhou stranu se nám podařilo podepsat několik nových kontraktů. Durantin zabručel. O kontraktech věděl, osobně je sepisoval. Nejenže byl jeden z jejich nejlepších lovců, byl také právník paranormálních taktiků. Tomu připomnělo, že ještě nesepsal žalobu na holinu Kestlovou. Armstrong položil svoje kartičky zpátky na stůl. Vážně chci lovce Monster SRA porazit. Byli na vrcholu tak dlouho, že už jsou zralí na odstřel. Paranormálním taktikům je souzena být těmi nejlepšími. Uch, uch. Durant dál mačkal gumový kroužek, dokud se pálení v předloktí nedalo snést. Pak prohodil ruce. Dostal jsem e-mail. Uvědomuji si, že je to teprve pár dní, ale nemůžeme si dovolit čekat, až doplníme ztracené muže. Jakoby to byl nedostatek vysloužilých veteránů, kteří by tu práci milovali. Armstrong byl armádní plukovník ve výslužbě který původně podnikal jako kontraktor se soukromou ochrankou. Jakmile se dozvěděl o lukrativním světě profesionálních lovců monster, přesměrování společnosti byla jasná volba. Za svou kariéru získal spoustu kontaktů, které v téhle práci uplatnil. Víš, LM mají okazalou pamětní stěnu se stříbrnými plaketami, Stojí na ní sice transit gloria mundi. Prý má být dobré pro morálku. Taky si jednu uděláme, ale větší. Chci zlaté plakety. Udělej si poznámku, že potřebujeme latinskou frázi. Něco drsného, ale hlubokomyslného. Jo, hlubokomyslného. Durant přestal dávat pozor, když Armstrong začal o překonání L.M., E-mail byl fonasilové upozornění od ministerstva financí. Fond nadpřirozených sil prošel velkou revizí. Dokonce k němu připojovali i pár informačních letáků. Jakou zajímavou novou stvůru, za kterou mi zaplatí spoustu peněz, budu moct dneska zabít, začal stahovat. Budu to muset probrat s hlavním účetním, ale potřebujeme nástupní bonusy a vylepšit vybavení. Viděl jsi ty bouchačky, co tam měli LM? Zeptal se závistivě Armstrong. Pokud máme růst, potřebujeme větší přísun kapitálu. Nové kontrakty jsou skvělá věc, ale okamžitý obrat nám nezlepší. Já ty investory oberu až na kost. Žádný strach, Šejne. Použil svůj šarm. Ale Duranta zaměstnávalo pročítání nové položky Fonasilu. Identita nového přírůstku byla opravdu překvapivá. Pak uviděl hodnotu odměny. Ty vole! Gumový kroužek mu vypadl z ruky a zakutálel se pod pohovku. Co je? zeptal se Armstrong. Jen největší odměna Fonasilu v historii... Durant mu ukázal mobil. Strangovi spadla brada. K čertu s investory, zavalej se všechny! Berlín, Německo. Fátre! Letiště praskalo ve švech, ale jeho nejmladší dcera ho zahlédla rychle. Hanach vždy měla dobré oči. Opravdu doufal, že nepůjde v jeho šlépějích a raději se vybere dlouhý poklidný život, ale pokud se rozhodne být lovcem jako její otec, její pozorovací schopnosti se jí budou hodit. Hanach k němu přiběhla a objala ho kolem nohou, jen co se stoupil z eskalátoru. Klaus Lindemann opustil kufr, zvedl dceru a pevně ji objal. Jsem rád, že jsem zpátky doma. Stýskalo se mi po tobě, Hanach. Slyšeli jsme, že tvoje konference v Americe nakonec byla hodně strašidelná. Ano, všechno ti o tom povím. Jednou, dokud nebude starší, dostane jen upravenou dobrodružnou šťastnou verzi, kde berlínští Grimové pomohli v boji se strašlivým monstrem a zachránili svět. Vynechá část, kde Hugovi useklo hlavu rezavým mečem monstrum vytržené z jeho vlastních nočních můr. Pani, ty se mi ale vyrostla! Byl jsi pryčen týden? Když nejsem s tebou, vždycky mi to připadá jako věčnost. Jeho muži za ním se z eskalátoru. I na některé z nich to čekaly rodiny. Všichni hanach zamávali, když procházeli. Byla tak roztomilá, že se téměř stala maskotem berlínských grimů. kde je tvoje máma? Musela vzít se na záchod. Jaká je Amerika? Hodně velká, hodně hlučná. Všichni se tam usmívají. Já se ráda směju. Jak jinak, je ti pět. Ale američané se smějí příliš. Smějí se dokonce i tehdy, když by neměli. To je musí bolet obličeje. To ano. Všiml si, že několik jeho mužů mezi sebou hovoří. Mízn něco četl ze svého tabletu. Očividně se stalo cosi zajímavého. Mízn zahlédl svého zaměstnavatele a přispěchal k němu. Klauzi, to musíš vidět, podal Lindemanovi tablet. Ahoj, Hanách! Ahoj, Rajene! Pak zabořila obličej do tátova ramene. Potkal jsi na konferenci Frankesu P.K.M. Ano, připadal mi jako hodně nepříjemný člověk. A to mě nepřekvapuje. Ukázalo se, že to vůbec není člověk. Klaus roloval zprávo. Americká vláda zaměstnávala masového golem a teď je z něj zločinec. Zajímavé. Pochází z Danštatů. No, doufám, že z toho šílenství neobviní nás. Právě oznámili, že přišel o svoji výjimku. Oficiálně je z něj monstrum. Čti dál. Když se Lindemann dostal k odměně, nevěřil vlastním očím. 250 milionů dolarů? To musí být nějaký omyl. A to je víc než 180 milionů eur. Mízl měl vyvalené oči. Dokážeš si to představit? To je hodně? Zeptala se Hanach. Ano, Hanach, obávám se, že to je příliš hodně. Zkontroloval jsem to. Už aktualizovali tabulku Fonasilu. Sedí to. Mízen byl velmi dobrý lovec, ale jeho vnímání bylo zkreslené mládím a entuziasmem. Lindemann stále nebyl přesvědčený, že nejde o překlep. A pokud to nebyla chyba, nevěstilo to nic dobrého. Nepochází to ze stejného zdroje jako naše odměna za Nachtmára. To byla pěkná sumička. Byla to spousta peněz za obřího pavouka, ale to, čemu jsme čelili potom, se s tím nemohlo rovnat. Pokud si ten Albin myslí, že je na Frankse potřeba vypsat, tak absurdní odměnu určitě tu něco smrdí. Jako většina lovců, co byli na MKPLM, může známého jako Stryk nenáviděl. Berlínským Grimům za jejich vítězství zaplatil dobře, ale pak je nechal na pospa smrti. Berlinští Grimové nakonec věnovali odměnu rodinám lovců, kteří v posledním Drakovi zemřeli. Bylo to moc, když se to rozdělilo mezi tolik truchlících vdov. Tu odměnu poslali na bankovní účet berlínských grimů opravdu rychle. Není důvod pochybovat, že by to tentokrát bylo jinak. Pomysli na to, co by jsme s takovou sumou mohli udělat. Zpráva se rozšířila. Všichni jeho lovci je poslouchali. Čekali, až se rozhodne. Jejich manželky nechápali, co se děje, ale tenhle výraz u nich viděli už dřív. Kolem nich procházeli tisíce lidí, netušili, že muži, kteří je chrání před nadpřirozenem, tu čelí náhlému obtížnému rozhodnutí. My právě jsme dorazili, ani jsem nestihl políbit svou ženu. Chceš, abychom to nechali plavat, Klauzi, Víš, že se podřídíme tvé moudrosti. Jeho rozkaz poslechnou bez otázek tak už to bývá, když jste jedním z největších žijících lovců. Ne, vracíme se zpátky. Mízem zvedl hlas. Slyšeli jste to všichni? Největší odměna všech dob bude naše. Ozvalo se pár přehnaně unavených zabručení, ale pod nimi proudilo nadšení. Také tu bylo několik velmi rozčilených manželek a pár lovců, které čekalo vysvětlování. Všichni ke mně lidi. Klausovi Lindemanovi nešlo jen o peníze. S takovou odměnou bude moct konkurovat nejlepším lovcům světa. Kdo tuhle kořist uloví, stane se legendou. Muži poslouchali. Nachtmar nás překvapil. Tentokrát budeme připraveni na cokoliv. Chci, aby se mi ohlásili všichni, kdo zrovnaný jsou na misi. Povězte jim, ať jsem hned na klušou. Kurte, seženě nám letadlo. Chce něco rychlého, ať je to připravené co nejdřív. Kristiáne, zavolej do zbrojnice. Ať přinesou kompletní výzbroj. Když něco americká vláda nepustí přes hranice, zařídíme si náhradu na místě. Dokonce i pětiletá holka vycítila náhle napětí. Co se děje? zeptala se Hanach. Pevně dceru objal. Mrzí mě to, Hanach, ale musím zase odjet. Čeká mě práce. Makao, Čína Michal Gutérez sledoval upíra, jak v Rávoravě odchází do úzké uličky plné odpadků. Stvůra byla tak nacucená krví, že nedokázala jít rovně. Kdyby tu pekelnou bezduchou bestii viděl někdo jiný, měl by je za obyčejného tlustého opilce. V motocyklové přilbě měl vysílačku. Tam mu oznámila další špatné zprávy. Micháli, tajná garda šla do nočního klubu. Obávám se, že jsme dorazili pozdě. Už se nakrmil a odešel. Já vím, zrevného ho sleduji. Budeš potřebovat mou pomoc? Upír zmizel ve stínech. To nebude nutné, otče. Je jen jeden. Jeďte domů. Už je pozdě. To není moudré. Je sice mladý, ale stále je to upír. Sledujeme tvůj signál. Milí chlapci ze Švýcarska jsou na cestě, aby ti pomohli. Budu hotový dřív, než dorazí. Bůh s tebou, Micháely. Zajel s motorkou k ústí uličky, zaparkoval a slezl z ní. Oblast byla víceméně opuštěná. Trh byl zavřený. Osvětlení většinou nefungovalo. Sundal si přilbu a poslouchal. Byl si docela dost jistý, že je upír sám. Kdyby jich bylo víc, bude větší riziko, že zautočí. Tak ať! Pro následování už ho unavovalo. Ulici krátce osvítila čelní světla, ale zásobovací dodávka pokračovala dál. I kdyby někdo zahlédl jeho obličej, mezi předky měl Portugalce a Číňany v tomto městě žádnou pozornost nevzbudí, jeho řád by měl pracovat v utajení. Gutérez zamířil do uličky. Mobil v kapse zabzučel. Zkontroloval ho. Obvykle by to při práci nezvedl, ale hovor přišel z čísla, které nešlo ignorovat. Guterres hovor přijel a pokračoval dál. Když bude mluvit, bude působit nesoustředěněji a zranitelněji. Upír vypadal tak nadsucaně, že asi bude letargický, ale tahle stvoření bývala teritoriální a nesnesla lidi, co se potulovali kolem míst, kde spí. Tady je Guterres, Žádný pozdrav nebo zdvořelosti. Jeho kontakt mluvil italsky. Agent Franks možná porušil dohodu. Každý člen tajné gardy věděl o Franksovi. Ve světě, kde vše mělo své místo, byl nevypočitatelnou anomálií. Jste si jistý? Vypadá to tak. Potřebujeme vás v Americe. Gutérez vstoupil do uličky. Páchla krví a smrtí. Kolem nohou mu proběhla strakatá kočka. Kam a kdy? Naposledy ho viděli ve Washingtonu. Odlétáte příštím letadlem. Nakopl plechovku, aby si pojistil, že dělá dostatečný hluk. Nejdříve potřebuje něco dodělat. Letadlo odlétá za hodinu. Pohyb nahoře. Něco se tisklo k cihlové zdi. Upíři milovali útoky z nečekaných míst. Strčil jednu ruku pod košili a sevřel špičatý kolík zastrčený za opaskem. To bude stačit. Čas není na zbyt. To nikdy, odpověděl Gutérez, když upír neslyšně skočil ze svého bydílka. Gutérez se otočil a vší silou kolíkem bodl směrem vzhůru. Jeho hrad projel hrudní kostí dřív, než upír přistál na Gutérézově natažené ruce, a srazil ho do špíny a odpadků. Převalil se přes rameno a ve vteřině znovu stál. Vytahoval pistoly, ale upír dokázal jen syčet a škubat sebou, když mu z díry v hrudi vytékala hustá krev. Vstupní zranění bylo níž, než zamýšlel, ale i tak dostatečně poškodil srdce, aby tím stvůru znehybnil. Dokud jí v srdci bude vězet kůl, byla prakticky bezmocná a o tom šlo. U Teres našel podle modrého světla mezi odpadky svůj mobil, zvedl ho a otřel. Omlouvám se, tu poslední část jsem neslyšel. Je to komplikace? Na Franksovu hlavu byla vypsána odměna 250 milionů dolarů. Nebudete jediný, kdo ho bude hledat? Pani, to je šílené! Hlesl, když se po něm upír natáhl. Gutéres mu dupl na ruku. Upír zavřeštěl. Naše organizace nedostatkem peněz netrpí, ale také je neodmítá. Jeho svatost si bude moct koupit nový papa mobil. Co prosím? Jen žertuji, monsignore. Pošlete mi všechny informace, co na Frank se máte. Stejně bude potřebovat něco na čtení, protože ho čekal dlouhý let. Upír natáhl pařád a znovu se ho pokoušel chytit za botu, tak ho Gutérez kopnul do obličeje. Já se o Frankse postarám. Bůh ti žehnej, můj synu. Volající zavěsil. Gutére se otočil zpátky k ležícímu Upíravi. Pokoušel se vytáhnout kolík, ale on to s ním skončí dřív, než k tomu bude mít příležitost. Na opačném konci uličky se ozval nějaký zvuk. Někdo mu hodil zpátky jeho plechovku. S se mu zastavila u nohou. Zapátral ve tmě. Zpoza kontejneru ho sledovali dva páry rudých očí. Upír nakonec nebyl sám. Nepřibližujte se, stvůry! Kde jsi, abys nám cekaliv přikazoval? Zašeptal čínsky jeden z mladých upírů. Jsem rytíř tajné gardy požehnaného řádu svatého Huberta Ochránce. Utéres vytáhl z kapsy prostý dřevěný kříž a podržel ho před sebou. A jsem tu, abych vás vykázal z tohoto světa. Při pohledu na kříž ani nehnuli prvou. To pro nás nic neznamená. V tom případě ti nedochází podstata víry. Šel upírům stříc. Jste zvrácenosti, takže pro vás samozřejmě nic neznamená. Důležité je, co znamená pro mě. Uličku zaplavilo světlo. Kzadar Alabama. Earl Herbinger se zapálil cigaretu. Z profesionální zdvořilosti se snažil v konferenční místnosti nekouřit, ale byl to stresující den. Teprve se vrátili na základnu a svět se znovu převrátil vzhůru nohama. Jeho tým se schromáždil kolem konferenčního stolu, do jednoho zírali na jediný list papíru ležící uprostřed, jako by to byl jedovatý had, co se je chystá uštknout. Svým způsobem byl... Šlo o největší odměnu fona silu všech dob a nabízeli je za speciální kořist jedinou svého druhu. Čtvrt miliardy dolarů. Sice to byl pořádně houževnatý parchant, ale stále ho šlo zranit konvenčními zbraněmi. Nevládl žádnou magií, bizarními schopnostmi, prastarými kletbami a podobnými blbostmi. Byl to jen jeden masový golem. Normálně by potom skočil bez zaváhání. Ale tady se mluvilo o Franksovi. Ticho prolomila ke Kestlová. To je velká hromada peněz. Owen Pitt udeřil pěstí do stolu. O kterou noutratíme, když budeme mrtví. Místnost se vrátila k nepřirozenému tichu. Na první pohled to vypadalo jasně. Franks byl jako on. Byli výjimeční, ale oba je svazovala stejná pravidla. Když se někdo jako oni vyplížil z rezervace, začala lovná sezóna. Být to obráceně, kdyby to byl Earl, kdo zabil nevinné lidi, pak by jeho výjimku zrušili a Franks by na jejich společnou historii kašlal. Ze všech sil by se pak snažil Erla dostat pod drn. Earl potáhl z cigarety. Chci od vás všech váš názor. Milo Anderson právě do márnice vyložil novou zásobu mrtvol a ještě si nestihl sundat gumovou zástěru. Frank se známe! Víme, že je to hajzl, Zabručela Holly. No jo, ale je to hajzl u dobrých lidí. Ne, to není správně. Chci říct, že je jeden z těch dobrých, vysvětloval Milo. Obvykle, no někdy, trochu. Majlo byl idealista, ale i on měl problém přemýšlet o Franksovi jako o dobrém. Ale no tak, víme, že Franks udělal nevinným lidem spoustu hnusných věcí. tedy Jones byl se zastrašovací taktikou u PKM obzvláště na štíru. Urážilo to jeho smysl pro čest. Erl byl rád, že má tripa v týmu, protože bylo dobré mít poruce lovce se skutečným svědomím. Připadá vám opravdu tak přehnaný, že by zabil pár federálů? To vyvolalo spoustu krčení ramen a vrtění hlav. Julie Shekelfordová se natáhla, sebrala papír a přitáhla si ho k sobě, aby si to znovu přečetla. Erlovi neušlo, že se zatím nevyjádřila. Věděl, že Julie Frank se v lásce nemá. Stělesňoval všechno svinstvo v UPKM. Očekával by, že s její obchodnickou povahou ji odměna natchne. Možná kvůli těhotenství měkla, hormony a tak? Nebo by si na Frank se ráda vystřelila sama, ale věděla, že její manžel by jí účast na lovu nedovolil. Konec konců by šli po Franksovi. Frank je příliš nebezpečný, řekl Oven. Máš z Frankse vítre, rýpla si Holi. Zatemňuje ti tou sudek zede. Ale blbost, a jestli z Frankse někdo nemá strach, tak posledních pár let nedával pozor, odsekl Oven. No, tobě by to stejně nemělo dělat starosti, protože nikam nepojedeš. Holi ukázala prstem. Owen měl povegas jednu nohu a jednu ruku v sádře. No tohle? No ne. Já mám strach o každého zatraceného lovce, co je tak pitomej, že by si chtěl zastřílet na Frankse. Strávil jsem s Franksem víc času, než kdokoliv z vás? On je zabiják. Je jedno, za jak drsnýho ho máte. On je ještě horší. Přiznejte, blíbil si ho, dobíral si ho trip. O párkrát mi zachránil život. Zajdu tak daleko, že přiznám, že ho trochu respektuju. Jo, můžeš ho mít trochu rád, ale ve chvíli, kdy vláda usoudí, že jsou tvoje psychické schopnosti nebezpečné, koho myslí, že pošlou, aby tě zabil, zeptal se ho Trip. U Frankse, připustil Owen. Nebo když se jim znelíbí, že Julie nosí ochráncovou klebbu, nebo si přestanou myslet, že si El zaslouží svoji výjimku? Nebo už nebudou chtít přehlížet naše orky? Koho by poslali? O Frankse. Přesně tak? A nejde jen hypoteticky o vás, lidi. Oni ho pravidelně posílají, aby ze světků vymlátil poslušnost. Nezáleží na tom, jak mocná v minulosti pomohl. Neudělal to kvůli tomu, že by pod všítou nenávistí měl srdce ze zlatá, ale jen poslouchal rozkazy, které náhodou nezahrnovaly naše zabití. On vraždí lidi, ZD! Owen byl jako obvykle diplomatický jako cihla. O já netvrdím, že to není hajzl a jsem si sakra jistý, že ho nechci bránit, ale myslím, že Franks má svůj kodex cti? Nám možná nedává smysl, ale existuje, a on je mu odanej stejně jako my tomu našemu. Ale jestli se lovci monster rozhodnou na tamhle šílenství podílet, do toho, jednou rukou v sedě střílím líp než kdokoliv z vás nenechám vás s tom plavat, i když se chystáte spáchat hromadnou sebevraždu. Jinak ale říkám, ne, ne jenom ne, ale sakrané. Él pokýval hlavou. On nežádal o volbu, on žádal o názory. Tohle nebyla demokracie. Erl už konečné rozhodnutí učinil, jen ho zajímalo, jak to vidí ostatní. 250 milionů babek proti hodně pochybný loajalitě, řekla Holly. Já s Frankem pracovala, mluvila jsem s ním a stejně bych ten jeho velký zadek šla lovit. Erla to nepřekvapilo, věděl však, že o penězích lže. Holly ve volném čase pomáhala v Epletnu a spoustu z těch mentálně zlomených lidí přinutil k mlčení právě Franks. Sama by to však nikdy nepřiznala. Za takový peníze by Frankse sejmul každý lovec na světě, prohlásil Milo. Ať se zapojíme nebo ne, Franks je namydlený, tolika nadrženým lovcům nikdo neunikne. Další důvod, proč bychom to měli být my kdo zmáčkne spoušť, zdůraznila holy. On to stejně nepřežije, tak to můžeme být my, komu zaplatí, ukázala palcem na Julie. Stačí dát Julie ostřelovací pušku a volný výhled, alespoň to bude mít rychlý a bezbolestný. El se podíval na svoji pravnočku. Jsi nezvykle zamlklá. Na co myslíš? Julie ani nevzlédla od papíru. Myslím na to, že nechci, aby moje dítě mělo plovací blány kvůli pasivnímu kouření. Dajzl. Erl tipnul cigaretu do popelníku. Zapomněl jsem. Měli bychom se od toho držet dál, prohlásila Julie. Proč? Franks není dobrý nebo zlej. Je to prostě Franks. Dokud to budeme sedět, vést morální debaty a pokoušet se soudit Franksy jako normální osobu, Nikdy jasnou odpověď nedostaneme. Udělal hrozný věci? Určitě. Vinej v plném rozsahu. Je to monstrum, proti kterýmu vlkodlaci vypadají jako plišáci. Udělal, co udělal, protože bojuje proti něčemu horšímu? Asi ano. Ale to není důvod, proč říkám ne. Julie zmačkala vytisknutou stránku a hodila ji do koše. Tahle má na sobě jasný striknův podpis. Binko no zdůvodnění dávalo Erlovi naději, že lovci Monster SRO budou v dobrých rukou, pokud se v nejbližší době nechá zabít. Vy mladší si to možná neuvědomujete, ale obvykle chvíli trvá, než se nová odměna propracuje systémem a čím větší odměna, tím delší schvalování. Přesně tak, přikývla Julie. Tohle bylo urychlený, Franks sotva přišel o výjimku. Znáte snad někoho jinýho, kdo by tam mohl popostrčit? Ano, vložil se do toho Owen. Strik nedal Franksovi ve Vegas Hero možnost, než aby porušil pravidla. Frank se dostal do potíží, protože se nám snažil pomoct. Ten parchant by nás klidně nechal zařvat ve světě nočních můr. A nevíme, co se ve Washingtonu skutečně stalo... Ale jestli je v tom namočerej strikn, nechci s tím mít nic společného. Holy si povzdechla. Jeho poslední velká vodměna nás všechny málem zabila. Já toho chlapa tak nenávidím. Holi uvízla mimo karanténu. Zapletla se kvůli tomu do striknových a majersových interních her víc než ostatní. Škoda, vážně jsem si chtěla postavit vilu ze zlatých cihel. Když došlo na STFU, chtěl Erl jediné dostat od nich hedr a už o nich nikdy neslyšet. Strykn si svoje krvavé peníze mohl nechat. V tom případě jsme skončili. Erl vstal. Pošlete zprávu všem velitelům. Povězte jim, že lovci Monster SRO se od tohohle budou držet dál jen doufal, že to tak zůstane. Kapitola devátá Neschopný přemýšlet, zahocený novými smysly a plný neznámé bolesti, jsem reagoval brutálně. Tělo bylo přivázané koženými popruhy. Předchozí experimenty s elixírem ukázaly, že i dlouho mrtvé maso reaguje divokými svalovými křečemi. Protože pracoval v primitivních podmínkách a měl problémy s reprodukcí malých částí, se stavil mě dypl z těch největších a nejmohutnějších mrtvol. Popruhy mě nedokázali udržet. Přerval jsem je. Blesky přeskakovaly do měděných tyčí zabořených v mém hrudníku. Verval jsem je. Elixíra krev mi do těla pumpoval stroj. Svetl jsem ho. Řval jsem jako zvíře, když jsem ničil ty samé přístroje, co mě přivedly k životu. Jeden z diplových asistentů křičel... Pamatuji si, jak se na mě s hrůzou díval, když jsem ho chytil pod krkem. Prvního člověka jsem zabil pouhých deset vteřin poté, co jsem se narodil. I s krví a elixírem vytékajícími z ren, které jsem si sám způsobil, jsem dokázal zničit vše, co stálo v cestě. Dippl se krčil strachy, když jsem bořil své nové pěsti do jeho přístrojů. Choval jsem se jako šílenec. Vystříkly chemikálie, smísily se a vzplály. Výsledná exploze zničila většinu věže. Utekl jsem do bouře. Před sedmi dny Franks čekal, stál ve tmě a krvácel na podlahu koupelny. Byl to pětihvězdičkový hotel. Tady si pokoje rezervovali zahraniční státníci, mocní obchodníci a celebrity, proto měl dobré zabezpečení. Franks to však kdysi dělal na případu a jejich systém znal. Obejít ho a dostat se do určitého luxusního apartma bylo snadné. Boj s STFU se neobešel bez následků. Potřeboval ošetření, jaké si sám poskytnout nemohl. Musel nahradit pár dílů. Chyběly mu ingredience a čas, aby uvařil další várku elixíru života. To vše v podstatě znamenalo, že potřeboval pomoc a on o pomoc žádal nerad. Franks neměl mnoho přátel v rámci toho, jak ten koncept chápali lidé a těch několik, co měl, bude pečlivě sledováno. Snad se Archer a Jefferson dostanou k Myersovi, kdyby se ho pokusil kontaktovat přímo oba, by je tím zabil. Mezitím se musel obrátit na někoho, kdo nebyl v záznamech a u koho by vládu ani nenapadlo, že by ho Frank kontaktoval. Problém byl, že všichni, které znal a na které ten popis seděl, byli trochu nepříjemní. Frank čekal v koupelně, protože se mu nedařilo zastavit krvácení a nechtěl nechat nepřehlédnutelné stopy na koberci. Kdyby uklízečka zavolala policii, jen by se tím vše zkomplikovalo a STFU by se mu rychleji dostala zpátky na stopu. Mohl by stát ve sprchovém koutu, ale potřeboval vidět na dveře. Merat by se nechal překvapit. Červené světlo na digitálním zámku zezelenalo, když senzor zaznamenal čip v kartě hosta. Dveře se otevřely. Ve světle schodby se objevily siluety muže a ženy. Vysely na sobě, ruce rozpletly jen tak dlouho, aby mohli vejít do pokoje. Žena měla dokonalé křivky a proporce. Muž se s ní nemohl rovnat. Dokonce byl příliš malý a v příliš mizerné kondici, aby se dal použít na náhradní díly. Stíny se znovu spojily. Boty byly odkopnuty. Částečně se svlékli, ale na něm většina oblečení stále přihlouple vysela. Sledovat mužovu reakci na svádění bylo jako sledovat opici poskakující na balónu. Žena věděla, co dělá a snažila se ho vést. Bylo však očividně obtížné řídit někoho tak nadšeného a pitomého. Zoufalé časy si žádají pochybné spojence. Přestali si olizovat obličeje jen na tak dlouho, aby mu nařídila lažnice hned. Tak odešla svižně a elegantně. Muši následoval, motal se a zakopával oboty. Kalhoty měl u kotníků, šoural se jako točňák Franks na tohle vážně neměl čas. Zdravím. A do prdele! vyjekl muž. Pokusil se schovat za partnerku, aby zatajil svou totožnost, ale zakopl o kalhoty a upadl na zeď. Kde je to? Pokojová služba, odpověděl Franks. Poznala Franksův hlas. Jeho přítomnost byla velmi nečekaná, ale překvapení zakryla velmi dobře. Jak se dalo s ohledem na jejich společnou historii, čekat byla to výborná herečka. Ráno jsem volala na recepci kvůli rozbité sprše. Vážně je nutné opravovat i teď? Omlouvám se, madam. Nesmí mě vidět, zašeptal muž. Nemohl vědět, že ho Frank slyší. Rychle si natáhl kalhoty. A další skandal si nemůžu dovolit. To by se vaší ženě nelíbilo. Raději byste měl jít vaše ctihodnosti, odpověděla mu šeptem. Odvedla ho ke dveřím, otevřela je, pláčela ho po a vystrčila na chodbu. Zítra ti zavol... Zabouchla soudci nejvyššího soudu dveře před obličejem. Vážně, Franksi, bylo to nutný? Vyšel z koupelny. Ahoj, lanot. Pro tebe, chlapáku, jsem jen lana. Zapnula lampu. Lidé by ji považovali za nesmírně okouzlující, ale to jí jen ulehčovalo kradení duší. U jste věk odhadnout nemohli, protože prostě vypadala tak, aby naplnila touhy vybrané kořisti. Soudce musel mít slabost pro 25 a velká prsa. Dnes byla vysoká s dlouhými blond vlasy. Šaty měla neupravené, vysely na jednom rameni, ale s úpravou se neobtěžovala. Sukuby cudností zrovna nevynikaly. Lana se na něj smyslně usmála a pak se rychle olízla zuby, aby se ujistila, že nejsou špičaté. A co jde? Nějaká přepadová kontrola? Já se nikoho sníst nechystala? Doslova. Chystala se vzít mu duši. To zvraštělo věc? Co bych s takovou duší dělala? Politici mají tak mizerní duše, že bych si za ně nekoupila ani lodičky, kdyby se mi ji podařilo někomu prodat. Byla pobouřená. Jestli je to nějaká bouda, tak jsme oba plnoletí a souhlasili jsme s tím. Jakoby většina lidí souhlasila, kdyby věděla, že si nižší démon. I když on sám potkal spoustu lidských mužů dost pitomých, aby se zapletli se sukubou. Lidé v tomto ohledu dokázali být pozoru hodně krátkozrací. Franks nemusel nic říkat. Jen povytáhl obočí. Slovíčka ředí. Lana zamítavě mávla rukou. Já si svoji výjimku z silu zasloužila už dávno. Mám povoleno randit. Svoji část dohody jsem dodržela. Franks si odfrkl. No dobře, chystala jsem se mu ukrást trošku života, ale ne tolik, aby si toho někdo všimnul. Jen malinkou. Prostě by to s ním seklo o pár let dřív. Ty víš, že za to stojím? Zavrněla lana. Frank přešel ke stěně a zvedl rám obrazu odhalil skrytou kameru. Pokoj prohledal hned na začátku. V ložnici jsou dvě další. Vidírání! No a co? Děvče se musí nějak živit. No tak, Frank si, ty víš, že mám ráda pěkný věci. Co? Když to děláte vy, tak je to v pořádku. Máš vůbec ponětí, kolik špionů a vyslanců se musela svést, abych dostala svoji výjimku a UPKM čeká, že si pak najdu práci? Jsem snad nějaká služka? Nemínil poučovat cukubu o hodnatě poctivé práce. Tohle je soukromá návštěva. Franks zatáhl za zip ukradeného kabátu. Já už tvoje sukuba s výhodami nejsem, Franksi. Ty si tu sladkou dohodu zničil, pane necitlivý. Byl jsi samé právo a pořádek, byl jsi pro mě příliš dobrý. Pak zjistila, že jen odhaloval hlubokou ráno od drápu na těle. Ale co se ti stalo? Dlouhej příběh, potřebuju pomoc. Lana se už klíbla tak mocný agent Franks potřebuje pomoc od mé staré maličkosti? Ano. A protože tohle je soukromá záležitost a nežádná buzerace od UPKM, Lana popadla vázu s květinami a hodila mu ji do obličeje. Jelikož podobný výbuch čekal, Franks vázu chytil ještě ve vzduchu. Odkopnul si mě, Franksy! Mě nikdo neodkopne! Slovo odkopnout naznačovalo, že mezi nimi existoval nějaký vztah. On byl nezadržitelný stroj na zabíjení a ona duše vysávající sexuální démon. Měli obou straně výhodnou dohodu, dokud to nezačalo být na obtíž. A no, co čekala? Věčnou věrnost? Franks pokrčil rameny. Tohle je tvoje představa omluvy? Franks odložil vázu na stolek. Já se neomlouvám. Proč bych ti měla pomoct? Zajímalo ji. Dlužíš mi to. Lana naklonila hlavu na stranu, hrála si s vlasy, koketovala. No, neposlal si mě zpátky do pekla, když se mě poprvé chytil, ale i tak se schoval jako pěkný parchant. Tvoji kámoši z UPKM mě vcele spoutali řetězy. Ty se necháváš svazovat ráda. Tohle je jiný. Vytáhli mě z večírku, nasadili mi tam pouta. Máš představu, jak moc to bylo ponižující? Pokoušela se svést Kennedyho, připomněl Franks. Ale prosím tě, Franksy, pokoušela? Marilyn proti mě neměla šanci. Koukni na tohle tělo. Lana se před ním zatočila dokola. Tohle je zatím moje nejlepší. Její tělo opravdu nešlo přehlédnout, protože ho navrhla jako stělesnění chtíče. Franks byl možná sestavený z náhradních dílů, ale pořád byl z masa. Ano, je pěkný. To je možná ta nejsladší věc, co si mi kdy řekl. Přišla k němu a vzala jeho obličej do dlaní. Od konečků jejich prstů se mu do potlučených tváří šířilo teplo. Fialové oči se upřely do jeho. Přejala mu rukou po hrudi, sledovala rány od drápů. Sukuba dokázala přejít od chladu k nažhavenosti rychleji než to v mikrovlnce. Ach, Franksy, jak bych se na tebe mohla dál zlobit? Mám hraznou slabost pro silné tiché typy a ty jsi velmi silný. Co se ti stalo, skřídly? Usmála se. Tentokrát ukázala tesáky. Pro tebe, Franksy, si, si je nechám znovu narůst. Zvláštní agent Dwayne Myers byl zpět. Je to radostné shledání, pomyslel si pobaveně Archer. Rozdíl byl neskutečný. Před deseti minutami bylo operační oddělení UPKM podvolení Ministerstva pro vnitřní bezpečnost depresivní a tiché místo. Hledali stopy a stříleli do tmy, ale k ničemu to nevedlo. Pro následování zatím bylo jedno velké fiasko, márnici zaplnila těla jejich přátel a kolegů a podezřelý stále unikal. Agenti byli přepadlí, frustrovaní a zasmušilí. A přesto sál viditelně ožil, když do něj vstoupil Majers. Samotný Archer seděl v konferenční místnosti s prosklenými stěnami. Nechala ho tam S.A.C. Fargova a zapomněla na něj, protože se nedokázala rozhodnout, jestli jí o setkání v nemocnici říká pravdu a co s ní má udělat. Naštěstí při jeho výslechu nespustila žaluzie, tak mohl tu proměnu sledovat alespoň beze zvuků. Majers prošel dveřmi a všechno se prostě zastavilo. Viděl, jak se jeho kolegům rozářily tváře. Tohle byl muž, který je dokáže provést každou situací. Byl to nejlepší vůdce, jakého kdy měli a pokud to mohl někdo napravit, byl to Majers. Okamžitě se kolem něj vytvořil daf. Nezáleželo na tom, že už jim oficiálně nevelí, vždycky ho budou žádat o radu. Majers odpovídal na otázky a potřásal si rukama, pak sám jednu otázku položil a někdo z kontroly médií ukázal přímo na Ášre. Majers mu poděkoval a rychle zamířil ke konferenční místnosti. Uch, och! Majers vstoupil do místnosti a zavřel za sebou dveře. Přesím, nestávej. Nemáme moc času. Bývalý dočasný ředitel zatáhl žaluzie a zablokoval výhled dvacítce zvědavých agentů. Jenom SAC ví, že mě podezřívají ze spolupráce s Franksem jako tebe. Požádal jsem, ať sem pošlou Granta, tak snad se sem dostane dřív, než se o mém návratu dozví Fargová. Pane, nemyslím si, že to Franks... Majer ho zastavil s dvěženou rukou, v druhé držel malé zařízení. Zamával s ním sem a tam zamračil se na monitor. Dobře, místnost je čistá. Myslím si, že teď nás trik neposlouchá. Archer těžka polkl. Vím, že to na Frank se navlíkly. Co ti Franks v nemocnici řekl? Archer několikrát zamrkal. Jak? Znám, Frank, se dýl než si ty naživu. Vymlátil by z vás duši hned, jak byste vlezli do výtahu, jen aby se vyhnul nežádoucímu rozhovoru. Ano, Aršre, viděl jsem video. Nejsi jediný technik, který ho má, víš? Říkal, že se máte ujistit, že vás nesledují a setkat se tam, kde jste chytili Juana. Jistě. Majer se usmál. To byl lepší případ. Když bych byl znovu mladý teréní agent. Bývaly to dobré časy. Zapomeň, že si to někdy slyšel. Ozvalo se zaklepání na dveře. Majers otevřel. Eskortovali k ním Granta Jeffersona. Pojď devnitř, Grante, sedni si. Agent, který na Granta dohlížel, začal mluvit. Mám vám donést kafe nebo něco jiného, zvláštní agent Majers mu zabouchl dveře před nosem. Rád vás vidím, pane! Grantovi se slyšitelně ulevilo. Nemáme moc času. Je tu jen velmi málo agentů, který mohou věřit, proto vás, chlapci, požádám o pár velmi obtížných laskavostí. Vaše země vás potřebuje. Strykn se dopustil zrady a v rámci většího spiknutí zavraždil naše bratry. Naším úkolem je mu to dokázat a zastavit ho. Franks říkal, já vím. Archer mi to pověděl. O to se postarám. Bohužel si myslím, že Franks hraje našemu nepříteli přímo do rukou. Pokusil se ho potopit v Las Vegas a když to nevyšlo, zašel ještě dál. Napadá mě jediný důvod, proč odstranit Frankse, a to je ukončení smlouvy. A mám taky pádný důvod domnívat se, že to bude mít vážné následky. Mnohem horší, než si striknem myslí, ale nemám důkazy, kterými bych to podložil. Arsher měl vágní představu o Franksově smlouvě s vládou, ale tyhle věci překračovaly jeho platovou třídu. Byli jsme v nemocnici, protože Strayhorn zmizel. Myslíme si, že by mohl podpořit Franksovo svědectví, pokračoval Grant. Pátrá se i po něm, ale protože jeho otisky se našly na jedné zbraně na místě činu, považují zelenáče za spolupachatele. Vím, že Fargová se myslí, že se vyplížil z nemocnice, protože je vinný. Podle měho ho zabil dřív, než mohl promluvit. Ne, jsem si jistý, že se strej hornu káže. O něj si teď starosti nedělejte. Dobře poslouchejte, jestli se mi něco stane. Spolehám na vás, že odhalíte striknové zločiny. Víte, jak zpřístupnit všechny důkazy, co jsem proti němu nashromáždil? Nedovolíme, aby se vám něco stalo, ujistil ho Ášer. Majers zavrtěl hlavou. Tahle je mnohem větší než já, než Franks. Dokonce větší než celý UPKM. Já striknovy motivy nechápu a určitě nechci podceňovat, jak daleko je schopnej zajít, ale vím, že jestli nás nedostaneme z cesty, na kterou nás navedl, naše zemi čeká velmi temná budoucnost. Podvýbor byl navržen jako kontrolní orgán jeho neomezené moci, ale obávám se, že s ním částečně spolupracuje. Nestrávil jsem celý život bojem s monstry, jen abych je nahradil něčím mnohem horším. Pokud mě zabijou nebo zmizím, dokončete my si, rozumíte? Zaváhali. Tohle překračovalo jejich oficiální povinnosti. Bylo to jako plavat do slepé uličky plné žraloků. Majers se na ně schovývavě usmál. Měl jsem důvod, když jsem vás přibral jako důvěrníky. Oba jste talentovaní, dostatečně nízko postavení, abyste nepřitahovali pozornost důležitých lidí, ale co je nejdůležitější, nemáte blízkou rodinu, kterou by mohli použít proti vám. Aršer se podíval na Grenta a všiml se, že lehce zezelenal. Arše pravděpodobně získal podobný odstín. Noční moura se stala skutečností. Ano, pane, odpověděli společně. Grant, dám ti mé na několika agentů, který můžeš věřit. Henry, ty víš, jak se dostat k mým tajným souborům. Naše argumentace musí být pevná jako skála, jinak jsme to ze stolu. Poskládáme to dohromady a půjdeme s tím přímo za prezidentem. A co, když se postaví za zeptal se Arscher. Majer dlouho mlčel. Všichni nad tím přemýšleli. A bávám se, že pak tenhle problém vyřeší Franks po svým. V Bystru měli dobrý koláč a dobrý koláč dokázal zmírnit skutečnost, že byla otrokem zabijácké jednotky stínové vlády a že ta zabijácká jednotka právě dostala na prdel od Frankensteinova monstra. Tak úžasný to byl koláč. Vlastně ne. Hedr si nadspala do pusy další kousek jablečného koláče a žvíkala. Franksův výprask stále bolel. Ale ten koláč měl dokonale propečenou kurku. Bystro bylo tiché. Obědová pauza skončila a večerní směna ještě měla čas. Hedrby obvykle jen otravovala obsluhu, když v boxu seděla už několik hodin, ale protože se neustále objednávala personál se jejím vyhozením nějak nespěchal. Servírky viditelně šokovalo, jak žena s její figurou dokáže sníst tolik jídla. Nevěděli, že změna podoby spaluje kvanta kalorií, regenerace zranění si jich vyžádala ještě víc. Frank si jí dal pořádně zabrat. Hedr si zlomila skoro každou kost. STFU jí navíc platilo slušné diety. Beth Betflirlovou ucítila dřív, než vešla do Bystra. Stále byla cítit monstry, ale teď se k tomu přidala levná káva. Energetické drinky a střelný prach. Bet zjevně měla příliš napilno, aby se po s Franksem stihla osprchovat. Když přišla blíž, hedr na ní poznala, že se ani nevyspala. Vypadáš unaveně. Řídící agentka jednotky Monster jen mála rukou. Spousta hlášení. Nevadí, když si sednu. Jasně, že ne. Hedr nebyla v pozici, aby někomu z STFU řekla ne, ale Fleerlovi měla upřímně ráda. S ohledem na jejich práci působili jako pozoruhodně hodně slušní lidé. Chceš kousek koláče? Je vážně dobrý. Ne, díky. Já jen chci jít domů a zalez do postele. Dostala jsem tvoji zprávu. S ohledem na to, že když jsme tě viděli naposled, trčeli z tebe kosti a kašlala si krev, Vypadáš dost dobře. Je tu pár výhod, co vyvažují vražednou zuřivost. Třeba, že nejlepším způsobem, jak se uzdravit, je spát, se jako zápasník sumo. Jen si dej. Za chvíli máme úplněk. Než skončí, půjdeš do cely, kterou nám zařídila STFu. Ukaž se včas, nebo si pro tebe dojdeme. Žádný problém. Dej mi adresu. Hedr přesně věděla, kdy se jim měsíc zavolá. Neustále slyšela šum. Pravděpodobně by proměno zvládla, aniž by někoho zranila. Bylo však lepší nepokoušet štěstí. Jak jsou na tom ostatní? Pravdu ti na tom záleží. Co je znáš? Asi mám záchvat starostlivosti. Promiň, to ode mě bylo hrubý. Jsem prostě utahaná. No, nikoho z normálů z STFU si nepotkala a já bych ti stejně nesměla prozradit, jak se jmenujou. Ti to odnesli nejhůř. Havkhorst nemůže skutečně zemřít, tak se z toho spamatuje. Macek se uzdraví, jeho druh je houževnatý. Patlek? bet smutně zavrtěla hlavou. Nevypadá to s ním dobře, nevypadá to s ním dobře. Ale my jsme ve státech nikdy go do koé by neměli. Dali jsme jeho tělo k ledu, ale netušíme, jestli se vrátí. Vypadal jako příjemný chlap? S ohledem na jeho kledbu je. Vy si ale neviděla tu věc uvnitř, když se opravdu rozhoří. Nevím, jestli by se dokázal vrátit do normálního života, i kdyby dostal výjimku. Stichla, když přišla servírka a zeptala se, jestli něco nechtějí. Bec dvořile odpověděla, že ne a počkala, až odejde. To je na téhle práci nejtěžší. Poznáš ty lidi a na konci musíš sepsat upřímné hlášení, jestli budou hrozbou pro společnost, když je necháme jít. Možná bude lepší, když to patlek nezvládne. To je tvůj způsob, jak mě varovat, abych se chovala slušně? Skoro tě neznám, ale podle tvého posledního řídícího agenta si v pohodě. Myslím, že přesně řekl rázná, ale přičetná. Bec se zasmála. Podle standardů speciální jednotky je to zářné doporučení. Hedr nedovolovali, aby se účastnila oficiálních briefingů STFU. Nějaký pokrok při hledání toho chlapa? Vrátila se ke koláči, snažila se působit nenuceně. Možná si z toho nevšimla. Ale náš šéf si na sdílení informací zrovna nepotrpí. Až tým skončil, šanci jsme měli. Teď se máme držet stranou. Hedr poznala, že by chtěla říct ještě něco. No tak, Bet, kolem tak velkého vyšetřování vždycky poletuje spousta drbů. Musela si něco zaslechnout. On mě vykopnul z jedoucího vlaku. Málem mi zabil manžela. Dobře, beru. Pročesávají ty staré tunely, ale nenašli ani stopu. Prostě se vypařil. U PKM taky nic nenašel, ale vypadá to, že trpělivost těch nahoře už přetekla. Všechny nás trochu překvapilo, když se ten chlap objevil v poslední tabulce Fonasilu a nabídli za něj spoustu peněz. – Definuj spoustu! – 250 milionů dolarů. Hedr se málem udávila koláčem. Ne, členové STFU z silou vybírat nemůžou, tak na to ani nemysli. Nezapomínaj, pro koho pracuješ. Vláda má osobní tryskáče, co stály víc. Možná to zní absurdně, ale podobné se mi peněz mizí v rozpočtu neustále. Pro vládu jsou to drobní, ale pro lovce? Největší společnost a venku, kterou by měl vést tvůj přítel, má jen pár set zaměstnanců. Lovci se sem sletí ze všech stran. Ale i tak? Připadá mi to přehnaný. Během posledního briefingu nám řekli, že náš uprchlík zanechal vzkaz, kde vyhrožuje prezidentovi. Tohle nesetělo. Hedr se naklonila blíž. Viděla si ten vzkaz? Ne. Proč by to Frank dělal? Možná mu přeskočilo. Možná se mu v té opancerované hlavě uvolnil šroub. Já nevím. To nemůže být všechno, Hedr poklepávala vidličkou o talíř. O svém souboji v podzemce hlášení podala, ale pár věcí vynechala, především jak porušila striknu v přímý rozkaz a mluvila s Franksem. Když jí s málem stloukl do bezvědomí, mohl jí na konci utrhnout hlavu, ale on jí místo toho předal zprávu a ušetřil její život. Vše, co kdy o Franksovi slyšela, naznačovalo, že koncept slitování je pro ně jedna velká neznámá, natož aby si ho někdy osvojil, takže k tomu musel mít důvod. Nemezis musela být důležitá. Otázkou bylo, může Bet důvěřovat natolik, aby se na ní zeptala? Co by jeden z monstrózních dobrovolníků neměla hedr přístup do složek STFU? Informovali jí jen o tom, co bylo nezbytné k provedení mise a i tak šlo o minimum informací dodaných na poslední chvíli. O nemezi se mohla dozvědět jen tehdy, pokud by jí to někdo řekl a protože STFU byla pěkně nedůvěřivá banda, ten seznam by byl velice krátký. Chceš něco říct, Kerkonenová? Vysyp to, protože já už bych to dneska opravdu ráda zapalila. Vzpomněla jsem si na něco, co mi při boji řekl Franks. Bec se zmocnilo podezření a během hlášení si na tuhle část tak nějak zapomněla. Znáš to, velkodlačí zuřivost a tak? Jistě. Až na to, že ty jsi ten nejlépe se ovládající velkodlak, jakého znám. se za to může to zranění hlavy. Přímo tady se měla prohlubeň ve tvaru kolejnice. Hedr už byla rozhodnutá. Frank se nevinej. Určitě se chová jako nevinej. Zeptej se patleka. Mě počkat, nemůžeš. Hedr se k ní naklonila přes stůl. Důkazy v budově u PKM nesedí. Děje se toho víc, než nám říkají. Proč si to myslíš? Kvůli tomuhle. Hedr si poklepala na nos. Plus spousta let, když jsem natahovala žlutou pásku kolem jistčinu. Já vím, jak by to tam mělo vypadat, ale nikdy to nezahrnovalo něco, co krvácí zeleně a páchne to po a žvíkačkách. Bet udržovala neutrální výraz. Pořád to zkoumají. Ať už v tom výtahu bylo cokoliv, na videu se to neukázalo. Náš šéf tvrdí, že Frank měl společníka. Co si myslíš ty? Já si myslím, že bys měla držet jazyk za zuby a hlavu skloněnou, dokud si neodsloužíš svoje. Snažíš se dostat do problémů. Znělo to více jako varování než hrozba. Tohle by ti rychle přerostlo přes hlavu. Jistí lidé ve vedení nemají moc trpělivosti z dobrovolníky, co v STF udělají vlny. U PKM to vyšetřuje. Jestli na tom něco je, oni to zjistí. Hedr to mohla nechat být. Mohla rok mlčet, dostat výjimku a odejít. Škoda, že utíkání od problémů ji nikdy moc nešlo. Frank se zmínil ještě o něčem, ale no ta krko nenová. si oběma rukama promnula obličej. Zase velkodlačí bestiální zapomnětlivost. Asi za to může otřes mozkou, nebo tak něco. No dobře, tak co to bylo? Co je Nemezis? Flirlovi byli obvykle ve skrývání emocí před svými monstrózními podřízenými dobří, ale tentokrát ne. Bet byla hodně překvapená. Franks zmínil Nemezis? Ze všeho obvinil našeho zaměstnavatele. Říkal, že projekt Nemesis musí být zastaven. To jste tam dole měli čajovej dýchánek, nebo co? Dlouho mlčela. Přemýšlela nad tím. To není možné. To byl tajný projekt za studený války a ukončili ho, byl rázně ukončen. My děláme tajnosti, ale obnovit něco tak ilegálního už by nebyla žádná sranda. Náš šéf možná posouvá hranice, ale ani on by tohle. V žádném případě. Jen by se toho dotknul a ohrozil by tím existenci celé STFU. Ty vidíš, jenom to špatný, ale celkově jsme udělali spoustu dobrýho. Zachránili jsme spoustu amerických životů a zabránili spoustě strašných věcí. Nedokážu si představit, že by náš šéf riskoval, že všechno tohle zničí. Bet, musím to vědět, co je sakra nemezis. něco, na no co by ses neměla nikdy znovu ptát. Ve tvým vlastním zájmu Kerkonenová tenhle rozhovor nikdy neproběhl. Chystám se na všechno zapomenout. Vyklouzla z a postavila se. Navrhuju ti zachovat se stejně. Bet se chystala odejít. Co když říká pravdu? Zavolala za ní hedr. Bet se zastavila, udělala pár kroků, znovu se zastavila a polohlasně zaklala, než se otočila. Promluvím si s manželem. Slibuju, že se na to podíváme. Jak může pomoct? Tohle se musí udělat diskrétně. Četla jsem tvoji složku. Nemyslím si, že znáš význam toho slova, takže nedělej nic. Budu v kontaktu. Bet rychle odešla. Já umím být diskrétní, zabručala hedr. Netušila, jestli se rozhodla správně. No co? Buď jí bet napráská nebo ne. Mezitím se chystala zjistit, co Nemezis ve skutečnosti je.